5. fejezet Nem messze Longborntól élt egy család, beneték jó barátai. Sör William Lukas régebben kereskedő volt Meritonban, meglehetős vagyont gyűjtött, és lovagi rangra emelkedett, mivel polgármestersége idején ő szerkesztette a város üdvözlőiratát a királyhoz. A kitüntetést talán túlságosan is nagyra tartotta. Megutálta az üzleti világot és unalmas életét a kis mezővárosban. Ezért mindkettőt faképnél hagyta, és családjával együtt Meritontól körülbelül egy mérföldnyire telepedett le. Házát ettől kezdve laknak nevezte, és itt önnön fontosságában gyönyörködött. Az üzletgondjait lerázva mással sem foglalkozott, minthogy barátságos képet mutatott az egész világnak. A rang büszkeséggel tötötte el, de nem tette fenhéjázóvá, ellenkezőleg mindenkivel a lehető legfigyelmesebben bánt. Természettől fogva barátságos és előzékeny ember volt. A légynek sem ártott, a finom modort azután sajátította el, hogy az udvarnál bemutatták. Lady Lucas igen derékasszony volt, nem túl okos ahhoz, hogy Mrs. Bennet ne találjon benne értékes szomszédot. Lukaszéknak több gyermekük volt, a legidősebbik 27 év körüli okos, értelmes leány Elizabeth bizalmas barátnője. Feltétlenül szükséges volt, hogy egy-egy bál után a Lukász és a Bennett kisasszonyok összeüljenek és megbeszéljék a történteket. A Lukasz lányok most is mindjárt másnap délelőtt megjelentek Longbourne-ban, hogy minden eseményt sorra vehessenek. Magának aztán jól kezdődött az este, sárlott, mondta Mrs. Bennet udvarias önuralommal Miss Lucasnak. Mr. Bingley magát kérte fel elsőnek. Igen, de a második partnere nyilván jobban tetszett neki. Oh, persze, jane gondol, mert Mr. Bingley kétszer táncolt vele. Ez valóban arra vallott, hogy Jane megtetszett neki. Szinte bizonyosra veszem... Hallottam is valamit, hogy mit nem tudom pontosan, valamit Mr. Robinsonnal kapcsolatban. Talán Mr. Bingley és Mr. Robinson beszélgetésére gondol, amelyet véletlenül meghallottam. Nem mondtam még el? Mr. Robinson megkérdezte, hogyan tetszik neki a Meritoni társaság. Nem gondolja-e, hogy sok csinos nő van a teremben, és melyiket találja közülük a legszebbnek? Az utolsó kérdéssel Mr. Bingley rögtön rávágta. Ó, természetesen a legidősebb Bennet kisasszonyt, ez nem is kétséges? Szavamra ez valóban határozott válasz volt. Úgy hangzik, mintha. De azért lehet, hogy nem lesz az egészből semmi. Az ember soha sem tudhatja. Nekem hasznosabb volt fülemet hegyeznem, mint neked, Elizabeth, jegyezte meg Charlotte. Mr. darcy kevésbé érdemes figyelni, mint a barátjára, nem de? <gül> Szegény Eliza, nem tudott róla jobbat mondani, mint hogy megjárja. Ja, nagyon kérem, ne beszélje be Lizinek, hogy ezen a méltatlan bánásmódon bánkodni kell. Olyan kellemetlen férfi, hogy valóban sajnálnám azt a leányt, aki neki megtetszenék. <gül> a te helyedben, Lizi, legközelebb visszautasítanám, ha felkérne. Figyelmeztette az anyja. Azt hiszem, mama, nyugodt lélekkel megígérhetem, hogy soha életemben nem fogok vele táncolni. Mr. Darcy büszkesége engem nem bánt annyira, mint a másoké, jegyezte meg Miss Lukás, mert nála van rámentség. Nem lehet csodálkozni, ha egy ilyen feltűnően jóképű fiatalember, akinek a szerencse előkelő származást, vagyont, mindent megadott. Nagyra tartja magát. Szinte azt mondhatnám, joga van a büszkeségre. Ebben tökéletesen igazad van, felelte Elizabeth, és én könnyen megbocsátanám az ő büszkeségét, ha nem sértette volna meg az enyémet. Lennék csak olyan gazdag, mint Mr. Darcy, kiáltott fel az egyik Lukás fiú, aki szintén eljött a nővéreivel, nem törődnék azzal, hogy büszkének gondolnak-e, vagy sem. <gül> egy falkavadászkutyát tartanék, és minden nap meginnék egy üveg bort. Akkor sokkal többet innál, mint amennyit szabad, csapott le rá Mrs. Bennett. S ha meglátnálak, rögtön elvenném tőled az üveget. A fiú kijelentette, hogy nem engedné. Mrs. Bennet azt hajtogatta, hogy igenis elvenné, s a vita csak a látogatással együtt fejeződött be.